Good dinner than the BN Louisiana in the morning in the morning it's great to stay up late good morning good morning to you like just as if it if we wasn't Mississippi when we let the movie show the future wasn't bright but came the dawn the show the sun and i do want to say good night say good father good morning rainbows, rainbows are shining, shining through good morning good morning, good morning. bonjour bonjour buenas dias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 Mirë mëgjes Altini, mirë mëgjes Olta, mirë mëgjes Lori, mirë mëgjes Blendi, nëse në të gjonë, uh, jeni me klubin e mëgjesit më Mirë mëgjesi, jeri Mirë mëgjesi, jesi, mirë mëgjesi Mirë më jemi po si, si, si, si. so, në më, më bita, që u përshkova në fakt, Olta në si përmtoj që dherit të premë të në fëgohan pikat të shiut Vërëtet? No, Ose lërë mirë e mëltim Ose lërë mirë e mëltim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 Në klubin e mëngjesit, në Klab FM, në njëshin pikap. Dhe tani, kalendari historik me jerin, në klubin e mëngjesit. Në vitin 1806 të mbëzjet, Indiana u bërshteti i 90 të mbëzjet i shteteve bëshkuarat e Amerikës. Në vitin 1882, në vrat Klab Poloni, Lindy Max Born, shkencëtar Gjerman dhe Britanik, teorician botëror nga sfera e fizikës bërthamore. Në vitin 1882, në vrat Klab Poloni, Lindy Max Born, Në vitin 1886, klubi i futbollit Dials Square në Londër, që më vonë do të njihet si Arsenal, luan ndeshjen e parë duke fituar me rezultatin 6-0 ndaj ekipit Eton Wanderers. Në vitin 1917, Lituania shpall pavarësinë nga Rusia. Në vitë i 1926, u themelua fondin dërkomtari kombëve të bashkuara për fëmijët apo Unicefi. Në vitë i 1961, Melvin Kelvin underua me shumimi Nobel në Kimi për procesin e fotosintezës. Në vitë i 1964, Cheke Vara mbajti fjalimi në asamblejën e kombëve të bashkuara në New York City, një terroristi pa njohur gjatë fjalimit hodhi një bombë drejt ndërtesës. Në vitë i 1972, Apollo 7-50 u bërë misioni i gjasht që zbriti në hënë. Në vitin 1990, studentët takojnë me presidentin e vendit shqiptar Rami Zalin, ata i bëjnë të ditur ati kërkesat e tyre dhe u lejua formimi i partive politike opozitare. Në vitin 2001, Kina i u bashkua organizatës strektare botërore. This is Club FM 100.4 mënisë vinin këtu në mëngjesit të mi dashur ju përshëndesim ora 7:13 minuta jemi me Blendineri, Nartini Nozze me The Lawrence në mëngjesin. Të, ju vonalet e radios Club FM 100.4 edhe në ekranin e KTVs. Ëm, anëm i them më të mëshnuar sa po pamë filmin që Lori ka bërë. Uh, Bravo Lori. Bravo um, Lori. Të quhet Munges. Ëm Lori kurdo shfaqet filmi. Bravo Lori. Te projekt i rradh. Te projekt i rradh. Dohet të për rradhatësh. Po. Okej, i financuar nga Soros janë projektet e rradh. Qëftojnë që gjithë të rinë kineast, apo jo kineast, të marrën dhe bëjnë filmat shkurë të metematika sociale uh, Dhe Lori ka gjithur një tematikë shumë bukur uh, ne, Që ne është për shumë mje që shesin bajame, në rrugë, Rrug. kjo varfërria pra që nga ashtu Samë shumë, kë, për to fitet shumë, po as njerë nuk fitet a shumë sa shduhet Nësato që të flasesh, akoma s'ke, ske folur bolë fuqishë ne vetë sapo e pam se filmin e hijesh un <laughs> un uh, shpresoj që do të jetë në fakt online me shfarë fjalë nëse ju na dizhionin thoni apo ku tash shikojmë në filmin e Lorit tani na flisin për gjë që si shohim dot projekti rradh ka ky do të jetë viti 3 që zhvillohet mm -hmm. janë zhvilluar dy vite të tjera më parë dhe kam përgjithë të gjithë filmat rradh janë janë online janë YouTube, në YouTube mund t'i djesh janë këtyj gjëndhen kollaj fare vetëm kërkosh për rradh ose rradh 2 edhe gjen një seri filma të shkurtër nga Djemë dhe vajzat talentuar që janë me tematika socialet shumë të mira Qushe, bravo Lori, bravo Fondacionit uh, për Shëshirin e Habër për Shqiprin Dhe, qatë themë të në tëni? Sukcese Sukcese dhe, dhe aktoreve Klaudia, <laughs> okay. Klaudia ishte njëra dhe tjetëra ishte? Doris Dhe Doris. Doris Klaudia dhe Doris, bravo, shumë mirë um, Kali dhe dhe ma dhe që ne do të bëjmë në datën 22, 22. dhe 23 djetore këtu në kryu në mqesit Dot ju a themi vazhdimisht këtë, ti u mbajmë, ti u mbajmë në diënë që maratona do të zhvillohet, ne do të themmë rekordin, ne qëndrojmë këtu për 28 orë, do të jetë si tani, porse do të nisim rreth orës 7. Programin do ta vazhdojmë gjithë natën, do bëjmë edhe programin e të nesërmes, pasa të bëjmë të gjysmën e programit, do bëjmë të gjysmën e programit origjesës, ne marrim një pjesë. Po, sa të jemi këtu, do bëjmë bashkë të gjithë programin, sigurisht. Um, që ju she 28 tor, vjen dënia për 27 tor, këtë videohet 28 ne do thyejmë rekordin, duke shpresuar që së dit bash do thyejmë edhe rekordin e bujaris. Do të në... duke shpresuar që vitin tjetër të na bëjnë këmbët edhe tashmë dhe një or 29 tor. Po. Po. Tashin <gjubi> kjo është sfida. Ti mendoj për 29-ën. Nuk jemi vetëm ne që bëjmë radion këtë vend. Ka edhe njerëz të tjerë po duan të nxiten, pse jo? Ta bëjnë ata 29 tor, 30 tor edhe të të na thënë rekordin. Por deri tani kembaim mm. në 27, 27 orë transmetim live. Mm. Kështu që për Shqipërinë ka rekorde nga 80 orë në vende të tjera, kështu që. Do rrim do arrim datë atje me kisme. Po, për okay, no. sa sa vjet na duhen? Ato janë rreth 40 vjet ka mbyllurun. Ndoshta më shumë, ëh, ose a një sër sa thonë. Po, më spessë se 3 vjet. <laughs> të rinj jemi. <laughs> Mund të ja dalim. Po më i jua pas 530-sh. Po ashtu edhe 35 i kam. <laughs> thonë pra. që kur vazhdon, kur je mos në moshën e pleqërisë dhe gjumi i ikën, kështu që transmetimi bëhet më i lehtë. Do jemi mbi 80 vjeç. Po. Nuk të dalim. Transmetimi. Mund të ja dalim. Transmetimi. Mund të dalim edhe 90 vjet, jo vetëm 80. Transmetimi mund të bëhet më i lehtë thjesht transmetimi i çfarë? Ai. Se si thonë mos ja dëgjoj plakut. Po thonë. 30 90 i di këtu është 90 88 vjeç. 88. 38 vjeshtë në transmetim. Okej, okay, mirë. Ehm kremim me svar që unë mëjesit më është dashur të do të transmetuar fort. Ëh edhe për ditën e sotme kemi një ndërprerje fare të shkurtër tani. Ora son 7:23 minuta jemi me klubin e e mëngjesit, mm -hmm. ne klubi Fem 104 dhe në ekranin e Klap TV's daltimi kishte shumë drejt, sepse se ka filluar shiu. Apo do filloj. Faleminderit <laughs> Erisa. Në drejt pak. <laughs> Mirë, ë uh, dua t'ju tregoj për shprehjen e ditës sot. Kjo mm. shprehje që e kam gjetur në internet, nuk e di kush e ka shkruar. Sigurisht është anon nga anonimi. Është nga uebi në këtë rast. Cudo që nuk ka bër asnjë gabim, nuk ka provuar asnjë gjë të re. Kush nuk ka provuar nuk ka bër. Kush nuk ka dështuar. Cdo që nuk ka bër asnjë gabim. A nuk ka bër asnjë? Nuk ka provuar asnjë gjë të re. E kam dëgjuar dawn këtë. Duhet të agjim të zotin. Tan, duhet ta kërkoni. Kjo është ideja e saj pra që duhet të provosh gjëra, të bësh të gabime. Edhe kur gabon, të paktën timson. Patjetër. Mson nga gabimet e tua. Patjetër, patjetër. Mson, mëson shumë. Po dëgjova një zotri, ëh, është një është një show në në radion Publik e komptare Amerikanen, që mm -hmm. uëtë uh, On Being, um, me Krista Newcomer, që është uh, një intervjistuese shkëllqyër. Mm -hmm. Dhe mërë sa njërës shumë interesant një intervjistë, po të gjoja njërën që kishtë, shpëtojnë në emri tani, uh, por është një burë shumë manësur, që flisë e pikër është për këtë. Mm -hmm. Flisë e për, um, se ajo e pyhës dhe, pyhë, një nga pyhëtë që i thoshtë është, uh, nëse mund të regosh, kuj është një 80 djetë që ka, është një mendimtar është, ka qënë thelpsor në, në krimin e jahut, me internetin e me gjera tjera dhe me thënë është marrë, ka kryua shumë kompani, shumë i sukseshëm, shumë i pasur. Uh, me gjitha të, me gjitha të, ajo e pjëve të më tregon të të të për dështimet. Edhe aji tregon që shumë nga kompanit që kështë formuar kanë dështuar. Me gjitha të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të Ës suksesin, nuk mund të, do ju duhet të mësoj po, për sajt. Po, dhe nuk thuhet, uh, nuk thuhet për shkak të dështoj diçka. Do thonë, nuk thuhet, kjo nuk bëhet. Mhm. Mm por thuhet, kjo nuk funksionoi tani. Po mund të rikthehemi më vonë, tashmë ndonjëherë në kushtet e caktuara dhe ta riprovojmë. Domethënë, mm -hmm. ideja është që edhe në fakt ne kemi nxjerrë, nuk bëhet kjo. Kjo s'bëhet, edhe e, edhe ke, ti i jep i vë vulën për vonë. Po, njeriu ka nevojë të mësoj nga dështimet. Jo, thotë, është një msim, është një msim, kjo nuk bëhet kështu. Sikë provuam ne, por mund të bëjmë, mund të bëjë ndryshe, mund të bëjë ndryshe, mm -hmm. kështu që lidhet me anta që që ka thënë anonimi i webit, uh, që nëse nuk e bër gabimin, nuk e provuar asgjë tjetër. Po, normalisht. Mm -hmm. Okej, okay, kështu është mirë, është okay edhe të gambosh një herë. Është njërëzor. Sepse njërë njerëz ma është që ti të mësosh për gabimin dhe mos ta ribësh të, të njëjtën gjë sërish. Mhm. Mm Pakon mm -hmm. kjo është au. Jo, jam dakord. Jam dakord. Sumir. Sot ai nisi jashtë minuta ato momenten në klubin e mëngjesit, pasfaqun do të kemi edhe një anagram për juve. Duhet të marr një chat me vetën e mëngjes, duket se duhet uh, patjetër, nuk e di se çfarë sugjerimi do të ketë për uh, orën vazhdim, e vazhdimë, çfarë uh, dita do të mbajë. Kishe përshtypjen që ishte thënë se uh, do të ishte kohë mirë. Dobra. Gjithë ditë javës, ishte një javë dhe unë isha përgatitur për një javë me diell. Edhe ajo është ajo jamu. Edhe mbaj përgjësi, po. Jo se e kam parë në vende tjera, në fakt. Por ç'është e vërteta, edhe sot që thuhet për shi që duket sikur do bëhesh shi, mm. nuk do ketë shi. Do ketë vranësira vetëm. Ah, Okej. Okay, do. Okay. Gjëra të vogla. Fies diellin, do të dhe se shikoni, po. Që nuk e dinë se hapim dritaren, <laughs> a dëgoj, a dëgoj do të shihu nëse hapim dritaren, do provojmë alfim të hapim. Ai dr... nuk është shi. Thesh dikush nga lart çan edhe. Ja, ja shikojmë, ja shikojmë çan do nëse. Do kaloj, do kaloj. Në sekond. Ta hapim pak dritaren. Ta dëgjojmë para. Ta dëgjojmë. Ky nuk, ty nuk gshi. Jo. Nuk është ashtu siç duket. Po jam rancira. Do <laughs> ranc. <laughs> Nesër është premta apo jo? Po. Nesër keni diell, mos okay, u përzisni. Okej, mirë. A do të diell Olta? Diell do keni. Diell do kemi. Faleminderit. Pastaj ju fillon nga e Marsi. Të pëlqyeshëm. Faleminderit Olta. Ju lutem. Ë, faleminderit edhe juve, çadra të mrekullueshme. Unë kam dy qatëra edhe le ashtë të dyhen makinë oh, Unë kam tre dhe i kam dhe ndo tre e nështë të pi Edhe unë kisha... Usa kishtë e në, <laughs> adho, kisha... Uysa, në dy qanë pas një më pleba Dynë makinë një shpi <laughs> Ti ke dynë makinë një shpi? Po Unë kam dhe i në qatër indianë në shpi Nga të tipi <laughs> Unë kam një plajë Vajat fare Po, e kum, <laughs> pa, kam dhe unë një plajë Po, nisën unë nisën, nisën me do toltë Se sot do dajkë, si do që ti t'koa <laughs> ona çadır edhe kështu do ja bëj deri në fund. A do të thotë plazhit mos të duket ty në një kështu gjë keqe se më kanë dhotur për shkëmbon një çadır, plazhi, e kemi blerë në plazh para sa kohë, nga ato si të votskëa domethënë, janë të mëdha të fare. Jo nga thojë të thon Birra Korça, jigambet. Po një çadır plazhi relativisht e lehtë, i cili unë nga që ka dy bishtaj, jo, ato që ngulët dhe pastaj pjesën tjetër që montohet. Mm. Por i vura në fund bagazhit, ato nuk zen vend se janë komoda atje, kështu nuk dallon. Edhe kisha lënë gjimon atje. Tam. De ka ardhur një moment si ky, kur filloi një shimë gjyma, i papritur, dhe s'kisha se si shpi, të shkoja në shtëpi. Do vetom. Dhe morë atë çadër. Të <laughs> Morëm. Po, i i seksu, i se pocem rrepës, rrepës, mm -hmm. dhe dhe ishte vonë. Ishte vonë. Nuk kurse me pan shumë njerëz se me videotë sikletash kështu. Jo, është është këtu me me kolor, është i berdëm. Çfarë flasim mo? Ëm, kështu që um, e morën zonë atë. Edhe erdi një moment që e jagu isha unë me i të qadrë plashti duke shkuar në shpi. Interesante. Por nga që se mpanjë alia apo e tregoj këtu periua. E funksionoj, funksionojnë. Në të kishën dhe info, punën e bërë. Ma mjërë dhe ishte. Ti me nduk e hetur me të qadrë plashti? Që t'a shikonin t'a mamë? Pa e që është një një këshu, heroism. Unë nga këto heroism apë i për ti. Po kur tregohen është diçka më ndryshe. Eko, ti do fakte. Ekos, mos ishte, ishte në momentin do mund të tregoj diçka që kanë bërë sot në mëngjes. Lëre fare. Po asaj s'mundi bëj një foton. Ë, fakte. Eko Smith më shdashur vjen me Cool Kids ora 7:30 minuta ka Shiprija. Ora është në 7:33 minuta i jeni me klubin e mëngjesit si çdo ditë nga e hëna në të premte nga ora 7 deri në orën 10 në Club FM 100.4 dhe në ekranin e Club TV-s gjithashtu. Nisimi ardhur në Club FM në 100.4 edhe në ekranin e Club TV-s. Ëm po ju gani histori që vjen nga Harvard i famshëm, është mm -hmm. një profesor atje, i cili uh, quhet uh, profesor uh, Edelman. Profesor Edelman është një zotri i cili, Benjamin Edelman e ka emrin, i cili ka në nam, po themi, në i farforme, uh, pasi zën keq me një restorant kinez. Oh, atje. Oh. Kishtë porositur uh, kishtë porositur sa gjera, 4 artikuit në tryshëm, dhe i kishtë në ardhur se cili me nga një dolar më shumë në të shmim. Do të të në total, i kishtë në rritur të shmime me 4 dolar nga ajo që ky pretendon dhe, edhe Por si, asetuar kështë që qështë qënë 4 dolarë me shtrejnë una forositë da prej 18 dollar, më vjen porosia 22 dollar. Dhe është nisur uh, profesor Benjamin Edelman i Harvardit dhe ka bër uh, ka bër emailë të gjata, të gjata, faqe pas faqe, faqe të tëra me menaxhimin e këtij uh, restoranti kinez në Brooklyn në Massachusetts. Uh -huh. Pastaj ka njoftuar policin, ka njoftuar uh, oh. autoritetet shtetërore për mbrojtjen e konsumatorit e të tjerë e të tjerë dhe është ka shkruar artikullin në blogun e tij lidhje me këta katë dollarët e mbi ngarkuar, ka kërkuar pastaj që uh, restoranti kinez të uh, dëmshpërblej të gjithë uh, klientët që kanë qenë atje që mund kënë vuaj të kenë vuajtur të njëjtën gjë. Ndërsa shpjegimi i restorantit ka qenë thjesht kan thonë, shikoj në, uh, uh, në faqen online ku ti ke parë çmimet janë çmimet e vjetra, se ne kemi qmimet rreth 7-8 mm. muaj që i kemi rritur pak çmimet, janë rritur nga 1 dollar në ato. Uh, po të shikosh edhe menunë që kemi në restorant, ato të printuara ti kemi me çmimet e reja. Qy shprej muajsh, po mm -hmm. na vjen kej që në faqen në ndajnë kemi arruar E ti e referuar atyre qmimet vitra Dhe në fund farë qmimet i vendozim ne Se ne hemi restoranti, ju e një klientin, qofse s'don i zbleni Por uh, nuk e di një, është bërë ma, dhe... shume mave, shume mm -hmm. mave Shume mave Dhe tani ka kërkuar falje Këj profesorje Po, ka kërkuar falje Dhe thot që e kam tëpruar Ndo shtasishte e nevojshme që të bëja kaj shumë mm -hmm. Për... Uh, 4 dollar dhe në fund fare po është vërtet çmimet i vendosni ju. Jo. Jo. Miunçi keni në restorant. Po më gjuajë ishte. Tani nga njëra an ky se ka më ashqëq. Mendoi un se këto gjëra ndodhin, por shumë këtu tek ne ndodhin gjatë gjithë, gjithë kohës, kështu që. Më kupton? Tak tak tak çik më shumë, çik më shumë. Antë sigurt ta risin ose ta ngjisin ato çmimin. Pakos fare. Po nuk ka kohë t'i njerëi. Këtu ne, këtu dua të them se këtu ky 4 dollar, ky është profesori Harvardit, a? Nuk është se ati dëmtohet xhepi për 4 dollar. Harvardi është problem mirë pedagogët e vet. Nga ston se s'kan punuar ndonjëherë. Ësun. Por <laughs> uh, me të dëgjuar e kemi. Uh, se na kërkon fakteolta pasazi. <laughs> si mund t'ia ja prodhojmë dot? Por uh, Jo, jo, këta janë fakte të largëta. Po, fakte të çadrave si kishim për shembull. Po. T'u mund të kishim një foto, një selfie aty ke çadra plazhit, shumë kollaj. <laughs> Këto e po të kërpojë I pësuar me njerës që bëjnë selfie të vëndë e përëndë të i përndaj Jo, jo, thjesht mm, Si jam edhe Kam parë shumë edhe thash Ti ishte edhe një të qatra plash Oke okay. <sighs> mm. Qa ti dhe mungë saj? Ta ra se ra dot Se, se më re, jo <laughs> për që Se si, ja jo për që Ta shaj se shaj dot Papa. Se s'ka bërë për të sharë E, ashtu është Se leda që më duhet të fisën për këtë profesorin në Harvardit Në të të të të Po, jo vetëm ti jo, edhe në bashkë për e nërë. Si jo se unë në pregaj në qikër, më të qikë e bërë shumë selfie. E, këto të pregaj kërë ata një, lëri farën se... Si, sigur më pregaj bërë një në qikë atë ditë. Po, të më pësë është ti më se jam pregaj kërë, po të ashtë të qatë i bërë shumë. Që jam këto pregaj kërë e si progë? Ku i e pregaj kërë ti? Po, pregaj këtë njerë jo. Të A e ke fjallim shumë Për fritja prekje për prekjet e klubit Prekjet jesht klubit janë E kështë për, për, për shumë më ti me prekje <laughs> Nëjnëse Se në nga trove Edhe nga lirë par anagram me shëra fjallja Fajnë ti e ke Po në madhe Ok, Roth Stewart do të vi bashkë me Emi Bell E ti që do të bëjmë një pyritin për spark në krybin e mqesit Do të gjithë një tem që të hedhim bashkë me anagram më Në të një ti që im I don't wanna talk about it Ja ku vjen 7.38 minuta by your eyes that you probably been crying forever God oh. and the stars in the sky don't mean nothing to you there are to stay. The stars hang the sky don't make me think to you there just to be Këllu e rëkëmi shëtashur, bashkë me Emi Bell, mirë se këni ardhën këllu në, në mëgjesit. 7-22 minuta ka në këto me në të nejë për shëndesim dhe e rëmi ditë të mërekuluash me për para. Uh, e kemi një pjot e për juve që mund të gjeni në faqën të në Facebook. Facebook.com Fraxion Klubi Mgjesit. Facebook.com Fraxion Klubi Mgjesit. Ose duke kërkuar ati në Facebook mund të gjeni kolaj duke shtypur Klubi Mgjesit në balinën e faqës. Edhe shëtë t <coughs> Çfarë nuk shkon me median, televizionin, gazetarin sot. Ës pyetje për ju. Çfarë nuk shkon me median, televizionin, gazetarin sot. Ës pyetja që kemi. Sot të më jes për ju, sapo kam shkruar atje. Kështu që, ë oh, kam mbytur edhe një koment. Po, ë uh, gjithçka, thotë ami, e kanë bastarduar fare televizionin, ndërsa mediat eksagjerojnë në dhe mbi të gjitha nuk janë në liri. Mendoj se gazetaria, mediat nuk shprehin të vërtetat, por anojnë nga krahu i opozitës ose pozitës, se rrugë tjetër nuk kanë. Ok, ehm um, ju mund lini tuaja. Çfarë nuk shkon me median, televizionin Gazarin në përgjithësi sot, sipas jush sigurisht, gjithmonë ka kritika edhe të përkryera, sikur të ishin diçka mund të mund të kritikohej mm -hmm. apo diçka për të riparuar mbetet. Kështu që e dim që janë e përkryera. Megjithatë kur bëjnë kritika, duhet dë gjuar të dëgjuar topakta sepse është për një çmir më të, të madhe. Mund të përmirësohesh, po pa, patjetër. Okej, okay, atëre është minuti fundit, uh, i fundit ë i këtij segmenti, kështu që le të shkojmë tek anagrama për ditën e sotmë. Anagrama në klubin e mëngjesit. Mbaj, mbaj Kabulli i ri, por është <laughs> është një gjallë sot. Osmur Kabull është anagrama e ditës së sotme. Osmur Kabull çega shumë e thjeshtë. A pra? <laughs> Okej. Okay. 06920702220692070222 OSMURKABULL. 06 osmur, 0692070222. Elena do bëj. Ësht e thjeshtës. OSMURKABULL. Po kur e paq kaq <clears throat> të gjatë mendova me se do ishte një fjalë e komplikuar. Nuk ishte e komplikuar, Por, ja. po. Por jo. Për sa më nis kur janë kaq të, të, të gjata. Ja ndër më të thjeshta, thjeshta, se s'ka shumë fjalë këtu. Kishte për fjalë si superstrukturor, po hajtë ta gjejmë superstrukturorin. <laughs> po e provonin. Po them se më janë se... fjalë këto dalin nga nga fjalori që ne mbajmë këtu, kështu që janë të gjitha fjalë me provë, fjalë që janë të përmbajtura në fjalorin e gjuhës shqipe. Në këtë mënyrë nuk kemi kesh kuptime. Superstrukturor ishte njëra, më shume, kur ai që merrën as filozofin, që merrën mm -hmm. me me superstrukturën. Isu për strukturës Dhe ishte e komplikuar Po unë jam, jam bujarë, jam zemër mirë <gjitë> Osmur, Kabul Osmur, Kabul Kjo është një fjallë shumë e thjeshtë mm -hmm. Njështë dhe përdojnë gjithë kohës E vërtet mm -hmm. 0, 6, 7, 9, 20, 7, 12, 2 Dërgonë mesaj dhe tuaja Paharuar dhe emri për qëmë fituas Shka fiton në aji që vjeni pari Sigurisht që në orë nga premium watch-es Në orë nga premium ka? watch-es, mish? Jasë yes. Ah, ai, thjesht që, që po e them kot tani. Mm. Më, më bësh u përsëri kjo. Ky ë uh, kjo tendenca e vajzave nga Tirana që në mos qofshin nga Tevelena, Vlora apo Saranda ha. dhe Korça, uh -huh. që Shpente. të të të, të kenojnë si kosovare. Apo se kanë vetëm ato, e kanë. Skomet lon mo, skomet pa mo. E kjo do të thonë hajde keeping it real like a presish kur thon keep it real me me accent fake. Gnosovar. Wow. Sa më gjatë që të më erdhëson para. Ç'a ç'do të thonë ajo se unë nuk e kuptoj atë. Asum. Të të bësh të bësh modë. Të bësh burrë tendencë edhe në të folur, në të folurin e përditshëm, edhe në muzikë. Domthonë, edhe në muzikë ti e shikon më shpesh. Po ç'musikë? Uh, muzik, muzika është po muzik, e folmen, se muzika është muzikë. Po jo vetëm. Ato shtatë nota nuk flasin kosovarçe shkret, <laughs> jo, jo, ja, të shkretat, flasin gjuhën e muzikës. E thonë që duan të flasin kosovarshme, po për shembull edhe kur janë nuk dua të paraqyjoj nga rrethët, për shembull që vinë Tiranë studiojnë etje etje. Po. Fillojnë të flasin çabones. Çabone la la. Nga këtë gjë më. Mirë, mirë, dakor. Shikon, jose të rish, jose të vish të rish, jo, kam një gjë. Qofse diku shkon në Rrin Kosov, për shembull, në po them Rrin Prishtinë. Normalisht i fillon edhe merë ato të gjuës Kjo ndodh okay. dhe njërës, edhe të visht të tiranë, nësit kalosh të konë të tiranë Do kapësh nga, nga pa, gjonën dhe të polë mes tironësë Edhe pasit tesh nga tirana po theme i shkon në korqë, ti prapë, jo tironës të shise E bre lelke <laughs> E bre lelke <laughs> E ke mba <pa. laughs> Jemi bërë si kamilionës Mire, alëtini për në thotë të bose dhe, pruat. dhe të, të pruat Do të shkojmë të këpublicitërit, do të kthejmë i sërish a, në kryuin e m Mask Tyne i mëngjesit në Club FM dhe Club TV i mundësuar nga Vodafone We slide down, deeper down. Deep. The shadow grows, without ever sleep. Seeing... Hello, hello, mi është të keni ardhë në krybin e mëgjesit, miqtashur i përshëndesim 7.55 minuta, dhjep njër tani me fade out lines është KBFM 104, kjo që po të gjoni, brendi jeri, arti një orta dhe lori, që do mëgjes me juve nga ora 7 um, dhe në orë në 10 Dhe uh, Po të shaj që Aji zotria aty që është shtrir në Në dysheme Unë kam përshëtypin që Që video është e sa juarve Nuk e dinë se e patë këtë po E kam parë mbi 3 milion gjusëm njërës Deli da një videon e të dashurës E cila i bën një Renk, si tu është Të dashurit të saj Në basi kuj është Në disa rrasë të ka qënë Ka shënë mizor me të I ka bërë a i, i faktikisht një video Më përpara Na tregove dit, dit A tre pa. dit më përë Na tregove për këtë video Dhe kjo po hakmeret Në video sanat. në ti ishte ku a i dërgon të gjoja Në telefonin të, e vet mh. A i dërgon e lë Kjo ishte nuk e pare televizor Lë telefonin e Tavolin azh shkon në tualet dhe bën një provokim nëse kjo do e merrte telefonin momentin e javëti i vjen një mesazh dhe i dërgon vetë si mesazh mm -hmm. i foto. Dhe te fotoja ishte me një femër tjetër e montuar që thoshte zemrën e zemër, kaluam shumë bukur. Kjo është e televizor. Dhe televizorin dhe, dhe i. Tanë kjo akmerë duke duke lyer. Çfarë uh, quhet çfarë quhet kjo pepper spray? Kjo që përdorin policia ndonjëherë. Spray, spray -piper. me pipera tan që për t'djegur syt. Tan. Ato ka përdorur edhe ja ka ja kaluar një rrotull të letërës higjienike me spray-in për të parë se çfarë ndodh kur zotria pastaj e përdor letërën higjienike. Edhe nga sa thuhet, efekti është diegje që mund të zgjasë deri në 60 minuta, 45 mm -hmm. deri në 60 minuta. Për qellim dhe ndoshta ndoshta thon ata mund të flirë edhe shenja në në lëkurë, domethënë. Jo, shenja në lëkurë pa, Ta. shenja psikologjike pa edhe kur a i ka tajnë nga banja, në pas e ka përdojnë... <laughs> të qeshurat e asaj... Të qeshurat e asaj kanë qenë irituese për të më partën. Kushtë e ishtë shtrinë në dyqeme? Gjise si, si shpo thosha... Unë ka përshybin që këto janë, janë aktrime, janë... Se trafik 5 milion klikime në YouTube janë janë goxha para. Ti shpërblehesh për klikimet nga YouTube dhe dhe nuk janë çifte vetëm, se ka çifte ndryshme që bëjnë këto po, uh, rangjet ndaj njëri tjetrit, që janë kusht mesari. Saj është shumë e keqe se nuk perfundon këtu. I çon akull. I çon akull me ide që ta jetoj, po jo, edhe akulli brenda ka piper. <laughs> edhe akulli ka piper. Po no. çske? Jo. Nëse pasqen shumë e zore. Po po, është rregull shumë e zore. Çfarë do të kishe bërë Tialdi nëse ta bënin ty këtë? Të, të digjnin ty me me piper. Varë se do ishte dhimbja, mendoi u. <laughs> Në cilën gradinë e madhe. Do nishesh shumë fort do të isha dorë nga vajza. Lady and the Bellum do të vi tani më i dashur me uh, Holy Jolly Christmas. Energojme i erikthemi mbas fakt në kryu në mqesi Dua të kujtoj se anagrama për ditë në sotme është Osmur Kabul 069 27 22 Osmur Kabul and in, in case, case you didn't Dyrinim, dyrinim, dyrinim, dyrinim, 80 minuta në këto moment dhe jeni me krybin e mqesit mi së gjeni ardhërë që të qitë mishu për shëndesim jeni në radio në Klab FM në 100 dikadrë edhe në ekranin Klab TV-shtë dada njëmë dhjetë djetorës sot, jurojmë ditë fantasika për para, ko e vrarën për jashtë, herë filon pikon, herë përshon së piku ari, por gjithësit, ndoshtë ndoshtë atë duhet një qatër me vete sot, a ollë të nga përmtojnë dy ditë në bawjdim, dhe Apo jo, e premtja shtuna po, dhe e djela, do t'jenë shumë mirë. Shtë të pasë në tuket, si shetot, një shpesar. Si nuk ka fëqinë parashikua se të lindurë, e ka thjeshtë për mes teknologjës. Për teknologjës, për së fundit, po. po. Um, atere, atere, Osmur Kabul, është anagrama për titën e sot me Osmur Kabul, për një orë nga mishtë anë të këprimi moqës. Dhe do të thotë rrumbullakosë. Rrumbullakosë. Rumullak Rumullak. Atëh, ordana Rumullakos pak duke na dhënë edhe emrin e fituesit. Ës Enkeleda 625 i morën numri fiton orën nga primi Muaches. Enkeleda Enke Enkeleda. Enkeleda, vay. Enkeleda, Enkeleda, takzohesh Leda. Po ta, të trashim shkurt me përkëdeli. Osmur Kabul është rëmbullakosti Këfituar një orë nga mishtan të këprimi Moqës do ditë që të marrë shkëtu Në radio në Kleb FM Në 100.4 Kjo është adresa <të> 100.4 <të> um, Në tërko atini ka dhe zërin e, Për gjumër për ditë në sot Me letë të gjojmë se kush Më në tjetë e nëse ja dalim Do të që ta identifikojmë këtë personajshat Jepim jam korrektën shpintimën dhe bëj çfarë, më dojë që firmë dhe nuk më pengon njëri dhe nuk jam e varur. Mm. Sepse ndonjëherë shtyhesh edhe nga prindrit që martohu të keqën mamën se na ngelen derë. Është preja qëtohet, por herë dhe vajzat preferojnë të martohen sepse do mamaja. Si sepse do mamaja mi. Po jam mi. Ja. Po mamaja do të gëzojnë çik blegërinë e saj apo. Jo, po jam si ashtu jeni kot tash, jam mi ofsh. Jo, po jo, nuk është për të gjitha ashtu. Po fola është puna oltë është e martuar, ka dalë nga shfira. Tambë në të. Ai u mor. Unë se desh të mamë, se desha vetë. Unë u them që u martua prandaj, po është martuar. <laughs> <or>. E kisha mëlti. Tanë she mamaja thot ashtu, thot. Në fakt në fakt më shumë unë kolegë do ta marrtojë se angelën der, por. Arrove <laughs> <laughs> ti që më thoha e martuar. Ti je martuar? Ti je martuar? Ti martuar me letër apo? Me letër s'kam bër. Po, okay, në rregull. Me gjithatë, me gjithatë. Me gjithatë, me gjithatë. Të drejtë ka vajza që flet. E dëgjojmë edhe një herë. <laughs> jam korrektën shpintim edhe bëj çfarë, më duaj çiftim dhe nuk më pengon njëri dhe nuk jam e varur. Sepse ndonjëherë shtyhesh edhe nga prindrit që martohet keqën mamës se na ngelen derë. Është frajë që thohet për herë dhe vajzat preferojnë të martohen sepse do mamaja. Oje. Oh, yeah. Po mamaja mund të dojë shumë gjëra. Mamaja mund të dojë edhe që pa, ka, ka të fejohesh. Po për mirë e ka. Bësh edhe kalamaj. Mbasi mbasi <laughs> e martuar. Mamaja mund kërkojë që të mbarosh shkollën për shembull. A kujtuni se tamamat, sakr coin, tamamat. Sakr coin, tamamat. Nikole. 069 20 7222, dërgoni mesazhet tuaja pa haruar të shkruani dhe emrin për çon filmin. U duam i den më të vogël se kush mund të jetë uh, ky personazh, kështu që. që... Sigurisht. Kujdes, Këtini, nuk do na japin ndonjë ndim për momentin. Është një është një djal i ri, mi dashur, që <laughs> është djal, po? Jo, është vajz. Edhe mos si djal, mundu kusht. Djalin hartaj që mbetën në derë. Po. Oh, nice. Okej. Okay, dakor, dakor, dakor. Ës vaj. Mm -hmm. Ës vajs, ës vajs. Sa nuk ide e varur. Ehm. <laughs> um, Deko un anagramën e kam dhënë, dhe duan filloj tani një quiz me serimish, dashur. So do të jetë gjeografik nga ka me më në jug. Dekort. Me në jug. Oh. Volta do të llo. Sot me këto Mi qita dhe në pëllim fare kërkojmë Cilin nga këta kombe është më në jug Mi qdashur Ka koordinatat më në jug Kujtes India mm -hmm. Italia Apo Apo Islanda 0, 6, 9, 20, 7, 10, 2, 2, 2 India, Italia, Apo Islanda Cilin në këta tre kombe është më në jug Geografikisht 0619-2017-222 0619-2017-222 Ndërkohet, duhet i këtë kemi bërë edhe një pyjë edhjen në faqën do në Facebook është facebook.com fraksion kërbim qesit dhe pyjë edhja është Qfar nuk shkon me median sot? Qfar nuk shkon me median sot? Televizionin nga zelin Ca uh, thon është është mbytëse Savon është kronika e Zez. Përshëndetje lexoj Ornelin që thotë media do thot të thotë të përdorësh mjete të caktuara për të marrë dhe për të dhënë informacion ndërkohë që ne shohim që asnjë nuk i përmbahet objektivitetit, duke dhën, duke dënë i dhënë rëndici diçka je më shumë se ç'duhet apo duke transformuar dhe duke shndërruar lajmet siçi intereson bizneseve. Mm -hmm. Dhe kjo është shumë e vërtetë. Është vërtetë. Ka shumë lajme përshëndetje që nuk përmenden, nuk thuhen, nuk bëhen pjesë. Po themi uh, lajme të darkës sepse nuk i intereson sa i media apo interesave ekonomik që ka ajo media ndërkohë që ka edhe këtë dimension nuk kanë dashur sërishon për çipompon poan fryen dhe vendosen në qendrën e vëmendjes sepse i u intereson apo godasin një biznes rivala ku dun se çfarë kjo shum. është ta përdorosh mm -hmm. media në fakt për uh, qëllime Jo, mediatike, po qëllime me të tjera Qëllime të tjera, individuale Ervini për shumull thot pa aftësia e të bërit gazetari mm, Mundit uh, e kjo Media, thotë Eralda, nuk është asë pak profesionale Mi afton të jabin lajme Nuk mundohen fare për vërtëcina Po për të mos për mendur thot që ka gazetarë Që nuk lidin do të dy fjal E flasin me gabime që unë Shqipe Dhe ka të drejt Amin. Dhe, për ka, dhe përdorin edhe fjalë që nuk janë fare në fjalorin e gjuhës shqipe. Joni mendon se janë bërë gjithë mediat servile, ndërkohë Marko shkruan azhë nuk shkon thotë. Po i shikoni, po i shikoni se si shkojnë nga pas politikës, ndërkohë që ne duam informacion që të na vlej për zhvillimin e mendimit. Nuk mund të isha më shumë dakord se kaq me ty Marko. E rindi ka shkruar çfarë është më e vlefshme, të bësh lajm apo të transmetosh lajm. Ka bërë një pyetje. Dhe gojë kristi shkruan, nuk janë transparente dhe shumë të besueshme, janë të politizuara në The X, nuk kanë emisione interesante, ka personazhe që janë për shumë boring. Po flis jam për këtë shqiptarët, për të mos përmendur pasaj TVSH-n që ka skaduar, nuk dinë të bëjnë gazdarë dhe ata që dinë më shumë janë ëmbëlsuar nga rroga dhe përfisin që të bëjnë karrierë, por duk kanë harruar qëllimin e gazarisë. Pastaj këtu tek ne nuk bën dot gazdarëse, njerëzit janë ende ignorant, nuk të japin një intervist, sian mësuar me idenë mikrofonit etj etj. Kjo është çfarë Kristi ka shkruar. Kemë dhe Lorinon që thot ajo që nuk shkon është që asnjë media nuk i jep një informacion mësoj si një media tjetër, edhepse bëhet fjatë për të njëjton një gjarje, media është partijake. Or, Jeta ka shuajdur emisionin për politikën në gjithë andeji, në ka ardhur në majtë hundës, duke cikur gazetarët nuk gjenjë tema më interesante se sa politika. Dhe, në fakt, është e përte, gjdo natë, gjdo natë, absolutit gjdo natë, gjdo ditë, gjdo më gjesë, <laughs> herët, gjdo më gjesë, njësë me politikë, njësë me politikë, politikë dhe politikanë në studio, n Flasin ose si shtuet në gjurën populore Lapin Këtë themi mas pak është tani një ndërperje farën e shkurët Këtë themi do të kemi dhe përgjyqen Cila është më në jugin Dia, Italia për po Islanda Në Klab FM dhe Klab TV Më ndësuar nga Vodafone Boom, boom, boom, boom, boom, boom something oh and bitch of mine been frozen in trying to find a better of you this ain't me this ain't cool this ain't oh By the same hand, how you'll find something new I can't work it out, what it's all about I won't dip my life through you This ain't you, this ain't true bashëmë Paloma hmm. Faith, më jdashuamë sti keni ardhur në qytetin e Mqisit. Kishte changing or as any the 23 minuta, po shikoj diçka që ndodh uh, rall mesa duket, por uh, kur ndodh, ndodh që uh, të shkaktoi edhe sherrët më tha. Kan ndodhur në Florida, në shtet bashkuar të Amerikës, ku dy vetë është tipike. Mm -hmm. Dy vetë shikojnë një vend parkim, nisën të dy në një kënd, plasë sherrë. Vetëm që në këtë rast uh, sherrë ka qenë midis uh, një zotërie që quaj Clausel Pierre mm -hmm. dhe emri kam shkriven unë Clausel Pierre. Ai mund të ketë një origjinë franceze apo tjetër. Edhe detektivit Frank Mayo kanë dhënë një fush parkimi, në një parkim të madh përpara një dyqanit të madh që quhet Deerfield Beach Store dhe zoti Frank Mayo, detektivi, ishte sigurisht civil i pavesor. Dhe këy shërbendejn gjatkohon se ishte pushim, nëse thua në oraret e ti të lira, Tam. si roje, si tip security në këtë Deerfield Beach store. Mm -hmm. Dhe i ka thën Closselit që duhet duhet hap vendin. Ja, mm -hmm. pashuni parë. Ai i ka thën që mbin keç do të ritot, po unë parkova këtu tani më. Arrita këtu i pari e parkova aty se ke vendin. Orej i ka thën ai, "Ke parsin Tiron që të lënë një ark, Tiron lënë një ark aty, bën 1000 lekë." Ku doshë çfarë? Ato takrit makinën. Po si jemi në tiranë këtu zotërik Këtu jemi në Amerikë nuk mund të bëshkë shumë um, Dhe në basë kësaj ka njësur një përleshje Tërgoj që oh, yeah, yeah, yeah. zoti uh, Pierre ka marrë telefonin Ka njësur të uh, telefonoj në njësh njëshin Ose urgjensën atje Dhe qëpa ka ndotër është Detektivi ka ardhur e ka nëzjer zvar nga makina oh. Dhe e ka arrestuar oh, wow. E ka arrestuar E ka arrestuar dhe i ka dhënë për kundrështim të një oficieli policie ah uh, për goditjet e njëjë virse, sepse këu nuk e dinë në fakt se me kë kishë bënë. Ishte deri i tmerruar nga agresiviteti i këtij burri tjetër, pastaj po nuk e dinë sigurishtë oficer policie, kështu që ky lajmëronte policin nga njëra anë, edhe nga ana tjetër <laughs> kjo arre stoj, po arrestojnë, po. Kështu që erdhi policia e morën këtë, e futën në birrut. I thanë që kundërshtuan oficerin, ke shkelmuar oficerin, po e kam shkelur, sa po nuk e dia që ishte. Pastaj unë kisha parkuar pse duhet. Edhe këtu ka nisur një betejë ligjore e cila ka zgjatur rreth 20 kjo ka ndodhur në vitin 2011, por zoti Clusel Pierre ka arritur që ti heq çdita akuzat që u uh, akuza ngritën ndaj tij për kundërshtim me një oficeri policie, për dhunë ndaj një oficeri policie etj. Mm -hmm. dhe gjykanci e ka nxjerr çështën jashtë uh, gjyqit akuzën që ngrihej ndaj tij për shkak se detektivi Frank Mayo kishte shumë kundërshtnie në dëshminë e tij. Thoshte një gjë, pastaj thoshte një gjë tjetër, gjërat nuk përputhësin, nuk ishin të mm -hmm. besueshme, uh, dhe tani është ai që po gjykohet si uh, përdorues ë uh, po themi jashtë rregullave i fuqisë që jep ligji mm -hmm. si një detektiv për të nxjerrë njerëzit nga vendparkimet apo parkimet për apo martinat detyrë sepse përdorte postin që kishte për të përfituar. Nga sa duket, po. Ka shkame miftuar. Por kjo është është bërë një incident për të cilën kanë shkuar shumë media tani uh, zoti Pier Tam. kërkon edhe një dëmshpërblim prej 15000 dollarësh për të paguar gjithë kostot e avokatit që janë dashur e, këto dy vjet për të pastruar emrin e tij nga një arrest ndaj një sepse arresti ishte shikoj nëse mund ta liem me A që çkaqton shumë probleme, se çkaqton probleme nuk gjend dot një pun më vonë, se den që ti e rrau me policinë, ke kundëshuar policinë, e thon ata çfarë lloji je këtu, dërgoj që situata kishte qenë e tillë jashtë dorës. Në thefundit ky duket sikur ka pasur të drejtë, shqiu. Ka pasur të drejtë se si e parkuar deri, po morr vesh ta bënte ky oficerin ditë nga ato arka që çonte nga ka njerëzit që rrinte atas <laughs> ja them arka e shpikau nuk i kanë dalë të palarat akoma arka nuk a, arka ka vetëm Tiranë arka në rruga vetëm në etmërshme etmërsme etmërsme etmërsme uh, se tek the kemi thën gjithajseher por uh, mund të jetë mund të jetë mund të jetë jet një një organizim i tin organizese nuk ka mundësi tjetër nuk mund ka një organizim me 10 çuna Edhe çfarë kanë njerëzit si çojnë arka? Shikom, <të> shikom tani. Shiko si shpjegohet? Më thuaj ti mua, si shpjegohet? Në të gjithë zonën e bulevardit, ë uh, deri sa hoj parkimin fare. Mm. Kanë qenë në zonën e ë, sotin mëçi më stafa. Akoma dhe sot kreet bllokun, edhe jashtë bllokut, që arka plastike zën hapësirat publike. Mm -hmm. Të njerëzit që ndoshta nuk e ngasin fare makinën, Por jeti që, që paguan taks rruge, që janë qytetarit Tiranës që ku doon tani bën kolaudimin që i bën zita këtë gjërat e tjera. Kur don të parkosh atje në mënyrë që të shkosh në punë, ti duhet të paguash një anonimi, diku duhet të paguash para, 1000 lek, 2000 lek, që të lësh makinën tënde. Përndryshe, përndryshe për do të të heqin pasqyrën, përndryshe do të të heqin ndonjë ndonjë sistem, a do të gërvishin makinën, a do të thumtojnë. Përndryshe duhet të shkosh të parkosh në shtëpi e pastaj të vishin kënd. Atë do rrihesh e kupton. Ose do rrri e shmanta, është mënyrë e që kamësion, unë e pashe e rritja dhe e rratë E u këmën të zonë një gjesë Unë nuk jabë Zonë një gjesë, si bëhet mësim Aji, ku pargoj unë, i ka argat të ti në rrugë Unë tjeshe ashtu me makinë këshu Por, kur vi unë, nuk del nga Se rrin në lokale, rrin brënda në lokale Kër vjen në tikush për të pakuar, po të pap, del me njerë nga kafja Dhe vjen ati që të marri legët që të edhe futet prap në kafër, nuk rria se është kohë eftote, tjerë e tjerë. Por delë plenti nga makina, u e rri i forti, edhe nuk delë, nuk u zonë. Nuk është punë anë tek i forti, por... Se besha gata, se se jam frank me e unë, por... Nuk që e rrava rrava. Por që unë e zida mante, unë nuk t'ja plenke, t'ashtë dhe do për ditë aparkoj këtu të gjdo ditë. Në dhjetësa të tjerë që spoja them tash, po do ta parkoj këtu i them. <gjit> S'kam ku ta parkoj. Do ta gërvish gërvishte, vazhdo. Ajë gërvisur është. Vazhdo me tënd. <gjit> <gjit> S'ka problem, por tani del, dhe dhe nuk, më del, nuk më del fare, domethënë rrin në kafe dhe shtrëm. Dhe e shikoj për shkak kur dal vizitën makinën, mbas orës 10, që i gjatë tak del para me ar. Tënar, zë dhe dhe dhe zë vendin, zë vendin që leu Bosch, gjetë marrin lek nga ti kushtet. Unë nuk braj një ditë makinën. Unë e zgjitha, unë nuk paguaj. Unë nuk paguaj o lla. Ai e fillon ditën me 18000 lekë të vjetra. Makina anjega. Ka tetë ndryta. Tetë po. nëm... për këto janë, por kur lvizin ato mund po, të bëjnë 18 të tjera, pastaj 18. Po natën, po, po natën ka edhe më shumë kërkesa. Natën edhe më shumë tarifa. Është me 1000 lekora. Po, Shkon më shumë tarifa. Po, qysh qysh un po mendoja, gjithë ato arka që zënë që zënë hapësira publike, që zënë parking, me, parkimet e qytetarëve, se i kanë bërë edhe televizorë, ashtu nuk drishon. I kanë bartë fiksi para. Para takosh ja ashtu. Është është dëgjon tashim. Ëm Përgjegjës kur ka një shkelje ligji, përgjegjës janë të gjithë. Gjitha. Ti po shikon që vjen policia për për kabllot elektrike, ha? Këna ashtu, po, do të thotë pun ka, më kan pra, pun policia me me energjinë elektrike Paska. Do tha kryeministri dië do ket punë me ujin. Do thjetë me gjithas, domethënë, un nuk e di tash se ose arkat kur do kishte punë. Me këto arkat dikush duhet duhet të tani policia thotë janë të bashkisë. Bashkia thotë E ja e ja këtë dhe dobënin. Por un nuk e kam dëgjuar çfarë thot, por un mendoj që kjo është një ky është një grup i organizuar dhe dikush në bashki që është përgjegjës për këtë mund të jetë paguar. Se nuk ka mundësi domethënë se këto nuk janë asëm çefta, këto janë gjëra që duken duken haptur për ditë. E nuk ka lezet fare ku vendi i Shqipërisë rrin ata zot rrinë gardhë sa ti e çaja janë rohet me te zeza. Ata flasin gjithsesi ja ka lavë. Sigurisht sigurisht. Arka qumshi kshu rrieshtuar mund mund mes të zemrës të krye qytetit, rruga Ismail Qemali ruga Ismail Çemali, babai kombit. Arkat kuqi, arkat zeza, arkat kuqi, arkat zeza që nuk lënë qytetarët të parkojnë. Se duhet të rrihesh me një, ë, uh, ku qa di mund të tash. Çfarë ç'është emri i thëvat? Zvaçjet, zvaçjet të rrëhim ato, prandaj po i vënë. <laughs> me një arkaxhi. Arka Qofse doti. Po nuk është normale. Prandaj them që dikush duhet të jetë paguar për këtë. Dikush e ka e ka marrë ato gjë në vet ose merr një shpërblim për veten që këta nxirin lek. Ose duhet bërt diku shembull, <clears throat> mendoj unë. Dhe këto video të shpërndahen në internet. Do më të të marrës nga këta tarka dhe? Ta rarë. E të të të të kështu i ndonjë. Që kam pedurës në të vendë dëshi? Do më të të marrës në të vende? Po, Ola. Denzel Washington, Man on Fire. <laughs> kështu <in> i <dobi>. ndonjë. E e <laughs> par film Man on Fire. <laughs> po, po. Ti më, ti më kërvish makinën mua. <laughs> një nga ato. Një nga <një> ato të <laughs> vërë. Si a, si a fudja. Ashtu. Po, gjithës si. Um, që që është problem? Kjo ë Makina që shiten janë janë 23 makina rresht, të gjitha shiten, edhe së 23. Zon 23, 23 vende atje, edhe të gjitha kanë të reklamuar fjalën shiten, shiten. numrin e telefonit, e shokullata gjithasata. Glutim hajde pak se do ta shikoj makinat. Tak vjen vetaj. Ti çu se do ta kapësh, nuk e shikon asnjëri atë. Dhe kalojnë autobusët e shkollave, mikrobuzët e shkollave, furgonët e shkollave dhe nuk mundet që të të havin kraun. Ore, siç ka autobusi, siç ka autobusi urbanit atë vendin e vet. Ka kaç shumë fëmijë tani, që janë 4 vjeç, janë 5 vjeç, janë 6 vjeç, që kthehen nga kopshte, kthehen nga shkolla. Dhe autobusi lëshon në rrugë, lëshon në rrugë sepse sepse parkimi është gjithmonë i zënë, buzrruga është gjithmonë e zënë me makinat që shiten në mes të Tiranës, ti e kthen hapësirën publike, e kthen dyqan për shitje makinash. Do të thjesht është sh makina, shkolla blen një një shesh diku atje, rishtojnë makinat e tua, paguan qiranë ku tiunse çfarë? Edhe shit parkime. Agoitan, se më thësh këtu tashin. Domethën ti i, i uazapton flasim tokezanun. Tokezanun për a është tokezanun kjo? Mhm. Mm Na, këtu nuk ka ndryshuar dhe nuk vjen mirë që saherë që flitet për këtë sot, jo e ka pasohet pingpongut, po çm duhet mua se kush e ka përgjegjësinë? E rëndësishme është të duhet të si. Nuk do të gjej se kush e, kush e kush ka përgjegjësinë. Është ka nab. bashkia apo e ka policia apo e ka a, ministria, qeveria vet. Edhe Rama shkriti këtë herë. Ku duhet, çm duhet mua? Se kush e ka anë? E vërtetë është që është turpshme që është është diçka që i bien njerëzën qafë ditë për ditë. Edhe dhe kjo është cilësia e si. jetës. Kur flasim për cilësinë e jetës në Shqipëri këto janë gjërat e vogla që na bën neve shqiptar. Na dhën kuptimin shqiptar se Shqipëria nuk bëhet më kivi vend. Nuk ka mundësi. Rruga Ismail Qemali. Ajo duket nga nga dritarja ajo, ajo e kryeministrit është është shumë tek hunda e kuventit të Shqipërisë. E njerëzit vonarka, zën hapësira publike dhe dhe marrin lek për Ku i thashë? Ai është. 5 në shkolla që vijnë këta ke varsen qaftin. Më tregoji ca te Varshën. Donë, kjo është budlizmi. Budlizmi që po luftojmë ne me bën filma sorrë sikundra budlizmit. Budlizmin e kanë mes rrugës. Budlizëm dajin dajë uh... qytetarëve. Atëherë, më sjero pak, uh, Olta. Kush është më në jug? India, Islanda apo Italia? Më kan thënë India. India pasi. Bravo. Është Indri 975 që e ka Bravo, thënë. Bravo, i qoftë. Indri mm -hmm. fiton me Indin. E, shumë interesant. Shumë mirë. Okej. Cili nga këta tre kombë është më në jug? Kujdes. Të mm -hmm. gjafaring në letë e Islandës dinë që s'mund të ishte më në jug nga India, an, por gjithsesi Zairea, Zimbabwe apo Zambia. Me zzz. Kujdes. 069 20 7222 dërgo një mesazhet tuaj pa haruar emrin për të qenë fitues. Fila është më në jug miqdashur Zairea. Zimbabweja Apo Zambia Zz... Zajre, Zimbabwe, Apo Zambia Cile është më në jug në këto të treja 069 2722 Nëse edini 069 2722 Lërë brinë thë të një me Let it be Put my money where my mouth is And let it be to my lo but i know i got heart put my feet right tani ai ai ai e dini se dini se dhe tani ai dini se në klubin e mëjesisë nëse duam që të kemi vërtet një higjienë perfekte dhe shtëpinë gjithnjëto të pastër duhet të jash vëmendjes të mos lëmë as edhe ato objekte të cilat i përdorim dhe i kemi nëpër duar çdo ditë por që mosu shumë ti e harrojmë duke menduar kështu që ato të kthehen në vend strehime të baktereve të dëmshme Sipas një studimi, pasojë e përdorimit të zgjatur të një jashtoku të vjetër apo të palar ashtu siç duhet, shkakton azëm. Kujdes veçanërisht me jasqët sintetik, të cilët mund të lahen normalisht në lavatrici. Studimet kanë treguar se te këpucët gjenden nëm tipe bakteresh. Këto janë në gjendje të shkaktojnë sëmundje të aparatit tretës dhe atit të frymarrjes. Lidhet se të tyre janë një ambient shumë i favorshëm, kjo edhe për faktin se ato shpesh takojn tokën dhe mbledhin jo vetëm bakteret, por edhe ushqimin për to. Mbajtësi i furcës të dhëmbëve, edhe pse vendi i tyre është pra në levamanit, ato rralin nështrojnë procesit të larjes. Si pas një studimit të fundit, këto mjedise mund të jenë një vendi mirë përritjen e baktereve të fuqishme, në rrath të partë të stafilokokut. Qelsat I mbajmë për dit me vete, por asin her në kujtojemi që ti lajmë, e pra ato janë plot me baktere. Qelsat janë një për e artikove më të ndotura me të cilat jemi në kontakt dhe si pas një studimi britanik, ato janë pes herë më të kontaminuar me bakterës e sa objekti më i ndotur i tualetit. Smartphone-t i vëm kudo dhe i marim po ashtu kudo. Kjo është arsyeja që aparate tona janë nga më të ndoturat objekte që kemi me vete. Të gjitha llojet e çantave janë potencialisht objekte të kontaminuara për vetë natyrën e tyre. Edhe për to studimet tregojnë se janë më të ndotura se vet tualetet tona të zyrave. This is Club FM 100.4. Bam bam. <laughs> Un do t'i rregoj diçka që do ndodhë sot në Londër, sepse do mblidhen të gjitha komunat aty për të marr një vendim mm. që e kanë diskutuar gjëre gjatë dhe sot do të merret vendimi përfundimtar. Do të ketë një gjob të re për të gjithë qytetarët në Londër dhe gjoba ka të bëjë me pshtytje në tok. Pra, shtyrje në tok. Për pshtytje, nuk e di, për shtyrje. Për shtyrje. Për shtyrje. Për shtyrje. Me sa duket, asy është bërë një problem kjo, kjo pjesë dhe tani më quhet si sielje antisociale Spirit. që ka impact në mbicilsin e jetës londineze Aj, Dhe nëse të të të tëpësh, në mes të rrugës shkirë, shkirë. Me si duke për shtyrë në tokë, atëhere do të marësh një gjobë prej euro në, në, në të 100 euro edhe në and, po, po të pannë blendi, 100 mm. euro është gjoba. 100, 100 euro, 100 euro. <laughs> Ko, Por, nuk, nuk meron i, me kajq, ha? Tokës i bon mirë, zdo të hedhësh në trotuar, gjithëse hedhë të dhejë u ti, s'ka problem. Jo, ka problem. Korës Ko, si si bon të një mët, ka problem. Pytën një tokën të një, pytën një tokën. Por, e kam pysë, më ka këthyrë për gjithë që. Nuk të ka këthyrë për gjithë, jasë e ke du gjuar me vënë ndje për endaj. Listen to Mother Earth Kjo, uh, kjo lojgjobe nuk do të egzistoj vetëm për njerëzit që kapen duke përshtyrë në rrugë, por edhe në kalqeto altinje oh, Apo, oh, në vëndet të tjera publike, është endaluar duke filluar që sot e në vazhdim që dë bësh këtë lojveprimi vre, Sepse për ndryshe, minimum i gjopës që ti do të marrës është 100 euro Ja ku kemi një kronikë të vogën nga Londra <laughs> Ja i kronikë ti dhe nga Londra Tani kemi një kronik nga Londra, kjo e ka, e ka brenda edhe uh, tërhiq dhe lësho që, e tërhiq dhe lësho, uh -huh. të që e? A, o, ja. A, jeri? Qërma e shpipur. Okej. Në duktë të mërë diturin dhe. <laughs> po, kjo, për shumë, kjo, kjo ndaluat totalisht. totalisht, kjo është që të bështë të gërgar. A, <laughs> ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, Ja. Jo, për këtë shkon në 700 euro. 700 euro merr. Okej, mirë, shumë mirë. Kaq nga lon, kaq galon, galon dora për momentin. Oh, Dallohen ata që bëhan më jetë. Dallohen edhe për pjesë. Shikoj, oj da. Ka një kushi fenomen që edhe tek ne ndodh shumë, shumë, shumë shtesh. Shum, <laughs> <shpesh. laughs> do, do, do. Mande ecën rrugën e Shibirit gjithska dëgjonë. Jonesh... A oh, oh, ba ba. Po kishim edhe një kërta plaka që ishin në, në bullevart Ato ishin kone tifos Nga që kishte tifo, le, nuk lejo ishët Oke, gjithës e të... okay, si um, <coughs> Ato plaka e në heqër tani dhe njërzit mund pështun lirishte <coughs> erdi demokracia uh, Ka ishë për momentit Shqipa, kemi të të për një prietje për juve Mund të për tua, ja, në adërgoni përgjigje tua janë në fashën do në Facebook Facebook.com fraksion krybim qesit Apo mund të vini edhe me... Uh, komentëm i gjithashtu në 069 2722 Për të janë, shfar nuk shkonë sot me televizionin nga Zarinë në përgjisi uh, Një kamp për qëndrimi, thotë oh, oh. zogun këtërrim Nuk do t'ishtë dhe keqë për ta Të pakëtën kësa i herë do atregonin për jetën në kampin nga Brenda <laughs> Do ishën me interesantë <laughs> Kronik nga kampi për qëndrimi Sot në, sot në programin tonë no kamë atëna kanë gëndur brenda në kamien e përgjithshme. Senada ka shprehur se thotë nuk njehin etikën dhe shkojnë përtej limiteve që u lejohet, duke cenuar të drejtat dhe privatësinë të si të tjerëve. Përdorin ngjarjet si mjet e punë me interes për interes të tjerë për të nxjerr bojën thotë për çështje dhe për të fit, me të ftuar që kurs mund përfaqësojnë e flasin në emër të personave që janë të prekur të kauzës. Gaminga ju lutem te njëta gjëra që mbajnë edhe shoqërinë tonë në këto nivele janë gjëra që nuk shkojnë me televizionin, shtypin dhe gazarin në përgjithësi. Çdo mm. gjë që nuk shkon sepse kemi media të lodhura që çdo lajm e përdor si u do shefi ka shkruar itidra, itidra, ja. kam thënë mund të mund të kshuoj emrin e kthyer mbrapsht. Me xhiti nga shoqëtor të gjitha, falem, të gjitha palë me qeverinë dhe askush nga ju nuk mbështet popullin dhe të drejtën e ti në vuajtjen ekstremen të ti. Ju mediat kujtoni se vetëm qeveria i ka të mështetura në liqë këto veprime që bënë. Jo, ne populli nuk kemi shkel liqë ndërsa qeveria e shkelat të përdit, por jeni ju mediat që i trumbetoni të liqë me veprime të saj, sepse ju mediat jeni të verber, jeni kasht të verber, sa nuk dini asë një nga problemet që po më bësin të popull, ju jeni përfitues, ju jeni parazit, shkruan me gjithë saka për uh, ne media për ne <laughs> kemi Suelën eh? media në përgjithësi po mediat, edhe ne përfshin po sigurisht <laughs> i vetë i themi pra <laughs> <laughs> <Je veti. laughs> Nëse Zuela thot, un mendoj se media është një armë e fuqishme për të bërë oponentën me qeveritë çdo kohë, por këtu tek ne ndosë ndërta media i servilose qeveris e. janë në gar me njëra tjetrën kushtan burim më tepër. Mirë. Dakor, po ja gjithëta njësoj tashin. Jo, dija njësoj. Jo, do të thotë se ana që futet gjithve në një kallap mund të jetë uh, Mirë, flasim në përgjithësim. Në përgjithësim, patjetër. Për. Allëre, cila nga këto Të treja është më në jugë, ojta, Zaireja, Zimbabve, apo Zambia? Më kanë thënë Zimbabve. Êshtë e saktë, bravo, bravo shoftë. Bravo, Andrea, fiton dy bileta për në Sineplex. Oke, okay, mirë. Uh, du të kemi i tjetër? Mu të përmi i po, po tjetër, po për tjetër. Atere, miqë, cila është më në jugë nga këto tre bashkime? Uh, Emiratet e bashkuara arabe? Tanë? Mm -hmm. Mbretëria e bashkuar, apo Federata e bashkuar e shteteve të mikronezisë? 069 27 222 Dërgoni mesajin të uaj Kujtes, edhe njërë tjetër Cila është më në jug Emiratët e, e bashkuar aje arabe Bretëria e bashkuar Apo federata e shteteve të mikronezis I'm a princess God from marble Smother than the storm And the skies that mark my body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 I tie it and I tie And the people talk to me But nothing ever hit So people talk to me And all the voices just ora janë 9:53 minuta jeni me klubin e mëjtesit në klub e Fem 104 dhe në ekranin e Club TV sot është e njëjtë data 11 dhjetor ju uroj një ditë sa më të bukur dhe të mbarë yes mirë se keni ardhur në klubin e mëjtesit miqdashur mm -hmm. tani kam anagramën e dytë për juve kujdes bëhuni gati kjo është më vështirë se pare. para para ishte rumble locust dhe uh, u jet far collay le të shohim nëse kjo do të jetë paqe po lehtë apo më e vështirë kujdes mm -hmm. anagrama anagrama në klubin e mëngjesit. Atë është fjala. Mm. Pas lëmgar. Ës garë. Garë fort. Pas lëmgarën. Pas lëmgar është anagrama e ditës sot. Na kujtohet 069 20 70 222 22, 069 20 70 222 22, pas lëmgar. P A S L E M G A R. P A S L M, G, R Pas lëmgar Pas lëmgar Wow As mm, një dhe nuk kam Pas lëmgar 0, 6, 7, 9, 27, 12, 12 Dërgonë mesajet uajam Yes, jeri, yes Pas lëmgar Pas lëmgar Pas lëmgar Orita kendo një dhe Hidë qëri Fare E vështirë kë Fare Fare, fare Fare, fare, fare, fare. Së nukë Mm, fal. Pas lëmgar. Mm. Më ngatha holcivjal. Ëm, kam një ide në fakt tani. Po mund të quaj Maltinin një të tillë? Një pas lëmgar? Mhm. Mm ë, nuk e di. Ose secili nganë mund të jetë një të tillë. Një pas lëmgar, pas po lëmgar? mund të, tash varet se sa do t'ja bësh shefin vetes. Ashtu ë. Qëse të da që është veden të tjilë Mirë, e dhjojnë të dhjojnë një tingull të voglë këtu Mmhmm Kujdes Që të dhjojnë? Një miz Mhm uh -huh. Jo ja. E të njërë Qërë është? Elektricitet Të mizë dukët Një jë Një motor Një jë 0692070222 kush më jep tamam çfarë është edhe një herë të fundit u le bazën antin thëm kujdes wow 0692070222 0692070222 çfarë është dhe në lidhje me zërin e përgjumur kemi përgjigjet saktë na kan thën Rozana Radialtin Saktordha. Wow. Jam korrektën shpinitim edhe bëj çfarë të do, qe vim dhe nuk më pengon njëri dhe nuk jam e varur. Sepse ndonjëherë shtyhesh edhe nga prindrit që martohu të keqën mami se na ngelen derë. Ësht prejaja që thohet për herë dhe vajzat preferojnë të martohen sepse do mamaja. Po, po. <laughs> është Daniel <laughs> 203 mbaron në numrin, fiton një kurs fotografi nga Art Center Tirana. Bravo Daniel. Edhe ky sulmi ndaj martesës nuk e diun se nga vjen. Se ke gjetur martojsh në fund fare? Janë i shumë marrtuam së na gjeti. Po tani. E mamaja donte edhe ve donim me Karamaj u bën familjen e tij kur do vet është çdo gjë. Mirë mirë, hallet na ushtojnë. Nuk uh, okay. mendoj se shumica e okay. vajzave vet duan të martohen. Ashtu është. Gjend djalin që ashtu dashurohen, duan të martohen. Mos bëhet edhe kështu tashi që. Jo, jo, yeah, normal. I martojm pridin me zorse. Po edhe një të drejtë ka, domethënë. Ka për kë, po. Ekziston në rastën faktike. Është një, një në, në kështu. Ok, këthejmë baspak, tani uh, do shkrim të kërri klepët Do në cilin me thëmë drejtën e ka martuar më maja Edha i shankuar në kotë veç Që thosht e unë zdoja thosht e të martoj shamë e lejlin Por uh, do në dhe më maja Kjo është my father's eyes Se ajo ja kështë ngrënë atë Gjanin babajt oh, Edhë gjojmë Eri klepët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 në qpunë të mëngjesit në Club e Fem në 104. Mish dukeni ardhur në klubin e mëngjesit miqtash, mjës mjës, mjës. ju përshëndesim. Unë jam Blendi këtu bashkë me Jerin me artikullin e oltën e dhe Lorin çdo mëngjes me juve nga ora 7:00 në orën 10:00 të Club e Fem në 104 me loyra me informacione me ku dëndesh gjëra të shi, ndryshme, pak uh, revolt qytetare her pas here për uh, arkën. <laughs> e gjëra si këto. ë Qësto i jena e përditshme. Tani do jam fjalën koleges son të, të mrekullueshme Soltare ka që Falem derit, falem në tregon se cilët janë fituesit e derim tani shumë në kryubin e mqesit i e pjotë Të kanë gjetur tingullin dhe kanë thënë mushkonja Êshtë një Prago. mushkonj Lita të gjojmë nësë është një mushkonj Kush ka shenë shen do njëherë uh, duke fjetur pra në gjumit Dhe i ka ardur afer një mushkonj Dhe ka t'i gjuar e di që kjo është një mushkonj Okej, okay. tani kam një tjetër për juve Kjo është aq më e bukur. Kush e ka e gjetur Emanuela fiton dy bileta për Nosin e Plex. Bravo, i qoftë Emanuelës. A uh, dëgjojni këtë? Atë mm -hmm. gjithashtu po e ndihmoj pak është nga bota e kafshëve, megjithëse kjo është e evidentë. Pyetja është se cili është, cila është specia, Ta. cili është, cila kafshë është. Kujdes. Dëgjova? Mhm. Mm Alti ndëñita kam një depo, fam, si, okay, si bie kokos. Okej, okay, dakor. Kujdes. Hera i fundit që ta dëgjoni tani, ndoshta më vonë ja vëm prapë, kujdes. Cila kafshë është që bën këtë tingull këtu? <gri> <gri> Ose kur janë dy? Ai ja, dy, apo jo? Ja? Edhe këtë përshtypem lart dhe mua. Mund të jenë dy, bë, nëse janë dy, janë të, të njëjtë lloj. Mhm. Mm nuk janë dy kafshë, nuk ka një që ndër një maca aty. Tam, kuptoj. Okej. Okay? Mm -hmm. Kujdes. 0692070222 dërgon mesazhet uaja. Kisha një anagram që është pas Lëngar. Pas Lëngar. E ka gjetur Glory. Mos Glory Glory. Glory bravo. Glory, Maso, bravo. bravo. Ka thënë Larg Pamës. Bravo Glory. Bravo. Fiton një lule nga bota e luleve. O Lori, është Glory. glory. E di që është Glory. Glory pra të s'më. Mund më merret goja mua. Dëgjo paraën e parë. Ua, të merresh. Oglori wow. është një lule në vazo, është një lule në saksë, si siç <laughs> <laughs> uh, po, i zot Altini, në saksë. Ka nevojë për por kujdesje dhe dashuri. Po, duhet të isha mbash, është nga bota e luleve dhe është një super lule, kështu që bëj një gjë gjallë që nuk bën pis, Kshu nuk bën zhurmë, nuk ulëret. Dhe është e bukur. Është dhe është, po, është kinga. <laughs> Shumë simpatike. Oglori. Okej, okay, shkojmë tek Spada bashkë me Ellen Levon, tani kjo është cool enough miqë e dëgjojmë. God she's been a bad bad girl down She wants to try it all out And this will no stop being her now From the center of Tirana To listeners across Albania and the world The morning show with Blindi and the team Each morning from 7 till 10 On Radio Club FM 100.4 Ha oh, ha oh, ha! Oh, mi qëdë gëni ardu në kërbën e mqesit, mi qëdashur i përshëndesim Ej, është mbyllur, sërmuar edhe mbyllur Njëra nga faqet më dashur atë internetit për shumë, shumë Njërës, në Suedi, politia ka kryë një aksion kunder Asa që njënë si, gjiri piratbe, The Pirate Bay Oh, oh, oh, oh The Pirate oh, Bay, oh, oh, ja, offline, shu që oh, no. isohant.o <laughs> jo, The Pirate Bay është, për momentin, kanë të në ta, jo Jo përgjithmon, për, qithmon, jo për qithmon, është për momentin offline Shu që filma, libra dhe muzik, juve që doni që të pasuroni Nga ana intelektuale, artistike, etj, etj, etj, et, pa paguar, sepse informacioni do që të jetë falas, fonca, megjithëse informacioni sdo që të jetë falas, artisti duhet që të pagohet për pronën e vet mm -hmm. intelektuale, pse jo? Por pa erdhur të humbur nga forcat policisë në pjesën jug Lindore të suedisë, suedisit që ishon atje kishin vendosur një zonë malore atje, i kishin vendosur atë serverat, ëh uh, aty është aq ftohtë saqë temperatura është e mjaftueshme që uh, të duhet shumë pak energji për ta për të bërë ftojen, sepse këto servera ndonjëherë mm -hmm. ne ke parasysh që duhet të kenë ato turbina të ftohtose etj. Duke vendosur në një zonë malore të suedis, ato kanë pasur ftojen gjysmë të kryer nga natyra, kështu që është dashur që të shpenzojnë më pak për këtë është kollaj që të hapet në një vend tjetër nuk ka ndonjë problem por uh, njëri nga themeluesit i cili uh, përkohësisht nuk është duke u marr vetme para Brest të hequr para dy vjetësh tha që mirë do që të ishte që bëjë një pushim uh, dhe të rifillonte më vonë. Kështu që, që për momentin the Pirate Bay uh, është offline, offline është. Që... Dhe dhe nuk pretin sa. Ka që ka që pasdije, ka që pasdije. Mm -hmm. Por që mund ta ha vetëm gjithasë ka uh, faqe të tjera torrentesh. Kap. Që nuk dijej. Es vendson. Es vendson. Ne nuk ke shfondi i botës për për Juve që vidhni filmat mm -hmm. online. Sotir, sotir. Ës sotir, sotir. Mir, ehm um, Olga, çfarë kanë thënë për këtë tingullin e dytë? Mhm. Mm më kan thënë që është një mace. Jo, ja, nuk është mace. A don kë shumë ndo. Jo, ja, nuk është mace. Një qen. Jo, ja, nuk është qen. Unke nuk është mace dhe nuk është qen. Kujdes. Kto kam? Nuk është mace dhe nuk është qen. Macet e kanë gatim vetëm. Un kam një ide, po mundi vi rrotull person. Mundi vi sht i rrotull pa shpend. Airi nuk është një shpend. Oke. Okay. Un mendova ishi... për papagallin. Nuk është një shpend. Kujdes. Dgjoni edhe një herë. Dgjoni në me momentin. Është është një është një kafsh, është mm. një kafsh më eksotike se sa se sa qeni apo mace. Kjo është. Ja, vallë. Këndinj 20. Ja. Ja, njëzë, ju po flasin në sfons, kanë ne bërë. Okay. Kujdes, që mund t'i ndihmojë që gjeni se nga vijnë. Ja. Kujdes. Çfarë është? Nuk është mace. Jo, jo, kjo duket që nuk është mace. Nuk është, nuk është, nuk është mace. Është një Kujtens, 069 2072 kushe gjen, do të fitoj diska, është një gjitarë, është një gjitarë uh, Po letë shojmë okay, jeri, pëse... Oke, unë pose. në kam identë të oh, një A, jeri ka një identë të oh, një Unë kam qënë, është fiksuar pas ah. këtyre, sa nuk e bleva do të kur një të tjo <laughs> Shhh O, <tani> të një jeri <laughs> Jeri është... Shhh është e pabesushma Mirë Okej okay. uh, Ndërko, ndërko Kemi kemi më në jug tjetër? Jo, s'kemi. Si duhet të tjerë? Më në jug e kemi zonë të famshme. Më në fundet, jug. Është Federata e Bashkuar e Mikronezisë. Mikronezia është më në Brother. jug. Pro, bravo i qof. Bravo i qof. Është Arbri dhe fiton dy bileta për në Cineplex. Mirë, le të sigojmë se cili është më në jug nga këto tre kombë tani. Chili, Mhm. Mm Afrika e Jugut apo Malajzia 069 207222 dërgoni mesazhet tuaja Cila është më në jug Kili Afrika e Jugut apo Malajzia Në tre kontinente të ndryshme duhet një vizë duhet një vizë Kili Afrika i Jugët, apo Malajzia, cila është më në Jugët, 069 27 22, 22 Karen Harding, do të ditani Say Something, është të duhet kësa kënge 9.23 minuta, shënën ora, mi që jeni me Radio në Kleve FM në 104, Blendi Eri Altini, Olta e dhe Lori, ju rojnë një ditë këndshme. Pas 9:27 minuta vazhdoni të minute, jeni me klubin e Mxjesisë në Klube Fem 104 dhe në ekranin e Klip TV's. Ju urojmë një ditë sa më të bukur dhe barë, Ake, sharadjo, të mbar ku do të jeni. Okej, në Koha për Radio, gocat kanë menduar një fjalë tuaj Jane. Fillon tani. Jane. Koha Radio. Loja që vendos diamt kundër vajzave në kërkim të një fiale të vetme. Mm -hmm. Jeni gati? Jane. Jane, gati, gati sigurisht. Okej. Okay. Hajt! <laughs> ja. është sen? Po, mund të thejemi pa. Mund të thejemi. Kur tua mund, themi. Kurtua, mund dë themi. Dë dë të thejemi... Teknikisht, teknikisht, si që ja. pëllqen dhe jove të thunë. është koka e marshit. Ja, ja, ja, ja. Koka e sjeparit. Si sjeparit <laughs> ja. si vendh. Azbisht tjelë ja. tim. është një sen pune. Po për disa mund të quhet punë, po mos u ngatroni më mirë me këtë pjesë. Është për hapje apo për mbyllje? Gjëra. As për hapje, as për mbyllje. Është një hap stape. Jo, pra. Është jo, jo. as nuk hap diçka, as nuk mbyll po, diçka. Është i përditshëm, për shembull, ti e di që janë çesë. Është për të mbajtur gjëra brenda, nuk mban diçka. Ëh, uh, mb mb mund të jetë pjesë e gjërave të përditshme. Mund të jetë pjesë e gjërave të. Është, dhe... është. Për femrat apo për meshkujt? Për të dyja palët, aftësinë është Ti sot e kemi me vete? Ti gjithë ne e kemi me vete. E kemi sot në vete. Vishet është një pjesë e rrob, janë rroba. Është një pjesë. Është një pjesë e një rrobe. Ja, r. Jo. Ripi. Jo, jo, jo, jo, jo. Ja, ju thonë një pjesë e pantallonave. Jo vetëm. Jo vetëm. Që kanë me x. Kanë me t. Jo, jo, ato. Tekeli, tekeli. Jo, jo, jo. Kanë. Kanë gjithë rroba, të gjitha rrobat e kanë. Po, kanë materiale, pjesë materiale. Mund ta keni edhe të broncë. Kanë edhe që nuk e kanë. Jo vetëm ti e hasmët. Mv. Vërimat që më të kënë rëmë Me lë, me lë Ja, unë së është Të gjithë në këtu, sot E kemi të pak të një të tjitë Po Lori sa ka të të sinin nga ne ka një Lori që nga e mbushur me të tërë ato Lori që nga e mbushur E shë nga mense lartë Apo nga mense poshtë E kanë të dy e altini E dhe ato poshtë edhe ato lartë E dhe bluzja në këtë rastë edhe pantalonat Ma di dhe ato që ke Ma di dhe ato që ke 30 bluze posh, po fëmë, se Lori thasht ka shumë se vishet trash, e kuptam. A s'ku shumë vishet më trash se e t'ini? Je i gabuar blimti, kam parë dhe më trash, Lori e kërën tjetër. Ka shumë t'jesht, me ndoni se qëfar kanë robat. Qëfar kanë robat, kanë... Filo me këje? Thë, thë, thë, thurje, ku dhjo në të shumë? Ja. Filo me fëf. Ja, që është fëje? Po kanë, kanë, kanë të gjellë, kanë... Kam ka, meri ka me një më rajna Kam pëhë, kam pëhë Gjyra të Shiko, ndështë ta ju pëngatërojnë Nise duke thënë që e kanë gjitha robët Por, kanë dhe ca robët që se kanë fundi ato që E, e kanë heqërën <coughs> Më të aki në heqërën oh, E, e, e, e, <coughs> gjenë, e, e, e, e, e, e, e, e, e, e, e, e, e, e, e, e, e, e, e, e, e, e, e, e, e, e, e, e, e, e, e, e, e, e, e, e, e, e, e, e, e, e, e, e, e Një majmun. Një majmun e bënë gjumë në ti e miqtashur. është një majmun dhe këj majmun është një... është këj majmun i këtu ja. Sa më këmë nxanë kërëti? Valtin. Bollatin. Mjefdon. Mirë, okej. Mare më njeritë shumë një majmun, njështë një majmun. Po ti më pse që është? Se që... Se që pëtjumë se shpëthurin e ta... Mhm. Ti mund ta shohësh edhe vetë. Është gjënë ja, m'u. E shikoj që i janë. Pam pam pam e pash, i janë shumë i gjallë. Madje mund mos jetë shumëar këtu sepse për mua ishte shumë. Mh. A e sti më se target është iolta? Pa sekret. Kush ishte fitues Solta? Atë është Beta fiton 2 bindja punësinë e plex. Bravo Beta. Okej. Mirë. Kudes, ku jemi këtu. Në Tiranë. Terribly jammed. Kudes. Jemi në meeting. Jo, <laughs> nuk është meeting. As në stadium. Nuk është stadium, nuk është vendi ku jdes. Ja bien ja 069-2722 069-2722 Mun kam përgantje dhe lojnë Se sa e njohim kolegun wow. Apo kolegen Kur të këthejmi mbas muzikës është pikrish koa për të luatur këtë lojnë Tanishtë si anë që do të këndoj Chandelier në klubin e mqesit Mi mqes që gjithë Mi shtë këni ardhur mi shtë dashur 069-2722 Përra dhe numërin Përra dhe zhurmën nëse e dini jeri njëri nga këta ka ndonjë pik, ndonjë gjë, ka një shenjë, ok. Tjera të Dakor, dhe dorërat janë bosh. Dakor, atëherë do të shikojmë se kujt do t'i bjerë fati i mrekullueshëm sot, fati i roz, për të qenë viktima Eloi e lojës tonë me dashur sa e njohim kolegun. Unë kam trazuar boll, jeri ja ku është për ty, urdrave. Falënderit. Hopa. Po pres ndërkohë që të marrë daltin dhe olta nga një letër, mund ta hapim tani? Faleminderit shumë Blendi. Hapi <laughs> <laughs> hape jeri. Un kam shumë, ja, shumë. Ne kemë Oh my god. Ne kam thën gjithmonë ta quajmë lojën sa më jërën, po më e njohim mirë, por ju s'm pranoni asnjëherë. <laughs> Azem do ta bëjmë ashtu edhe. Mm, po përdajsa mohim gjithmonë. Ska gjën, ska gjën. Nuk ka problem. Atëherë, më prisim vetëm sa të lekoh. Jeri yeah, tani do dëgjojmë muzikë nga ai foni i saj midis danshull, nuk do të jetë më me ne, ndërkohë që Un Altini dhe Olta do të luajm lojën. Sa njëojm jerin sonë mëngjes sa njëojm jerin, do të kemi tre pyetje të cilat kanë të bëjnë me jerin. Pyetjet të cilat do t'i drejtohen më pas jerit në një ballafaqim këtu, por fillimisht këto pyetjeve do t'u përgjigjen koleget e saj Altin Sulaj dhe Olta Reka. A dhe pyetja e parë për Ty Jeri, do të zgjidhen që të ishe Një yll futbolli me emrin Cristiano Ronaldo? Ah oh. po. Profesori Christopher Hawking. Keni bërësh profesorin ba, ba, në karrierë. Hawking në, në, në karrijën e vet me atë atrofin muskulare, ku diun, çfarë është ajo, me atë sikletin e tij. Është edhe një herë si një. Është Hawking konsiderohet njëri nga njerëzit më të mençur në mm -hmm. planet, njëri nga mendjet më të ndritura që ekzistojnë sot gjallë a uh, ndërkohë që Cristiano Ronaldo CR7 dihet është një yll futbolli shumë i pasur. Pra do të ishte njëri nga mendjet më të ndritura apo njëri nga këmbët më të goditura më të shpejtë. Po. Do të zgjidhe të ishte Cristiano Ronaldo apo Christopher Hogging. Përdia numër 2 për ieri. Njeri do të zgjidhje Çdo ditë të, oh po. lëng po. po. të pije një gotë me lëng plerash. Po, po, po. Apo ta haje një pjatë me plerat. Oh my god. Krijmësi më në një herë qeset, kështu që rrihen lëng plerat këtu. Sa lëng ulëng plerash këtu. Po. Çdo ditë të pije një gotë me lëng plerash, apo ta haje një pjatë. A mund ta haje një pjatë me plerat. Çdo ditë, është një në ditë domethënë, njërë nga të dyja. E ka dhe dyrim për saktim. Mm. Si Kje është duhet zjevi. Po, dhe dyrim për saktim. Dhe pjytja, nëmër tre për jërin. Jëri, do zhjinde, që, të të mbahe goja, apo, ti kishe sytë e shtremta. <të> oh my god. Jërinë nga të duja. Të të mbahe goja, apo të kishe sytë, pa kësë, Pa kësë strabik E të vreshme Në qikë strabizëm apo në qikë mbajt e goje Këtë do të zhidhje 069, 20, 70, 22, 22 Miqtashur duhet i përgjigjeni Siq me ndoni se do të përgjigjet jeri Pyte pare dhe njërë është Jeri do të zhidhjet jesh Cristiano Ronaldo Apo Christopher Hawking Të pish një got me lëngë pleras Zdo dit a po të hash një pjat me plera Edhe pyte të ret Të kesh gagaceri Gagaceri rrov strabizm Zero 69 20 70 222 22 janë dilema të forta, dilema të vështira, dilema serioze, më së paftë, se nuk ishte për Zero 69 20 70 222, 22, 069 20 70 222, mirë, e lëm njërin, sigur vazhdojmë lojën eve, jeri nuk di gjë. Atëherë,olta uh, <mysh> mundna apo shqiptimin e saktë është Kili më në jug nga Afrika e Jugut dhe Malajzia, Kili është vendi më në jug, kush e ka gjetur tikun fiton dy bileta për nasin e Plex. Atëherë, e fundit për këtë pyetje është kjo. M në jug është Nikaragua, Panama, apo, uh, Panamaja, apo, apo Hondurasi. Hondurasi. Honduras? Ah, Nikaragua, Honduras, Panama apo Honduras? Cuidad. Honduras. 0619-2722 0619-2722 Vaqdojmë programin, shkojmë të edhe shirën të njënjë me Thinking Out Loud Kur të këthemi, do kemi dhe përgjishet e jërit Kur të këthemi, do kemi edhe Vërstirës, të njësë mund të i birë i jërit a e gjithë Ja, në rritim, jepi, shkreve ka nga në altin, letë shkojmë Ne vaqdojmë tu, flasim edhe pak Dhe koqë ka nga bën të vetë And I can't sweep you off of your feet Will your mouth still remember the taste of my love? Will your eyes still smile from your cheek? Darling I will be loving you till a 70 And baby my heart could still feel us Back and back been have a laugh wake up and have a laugh with blendy and the crew on the morning show on club fm and club tv. Oke, a gërim tonë i erin tani që do të bëjmë edhe ballafaqimin, i eri gati? Gati. Atëherë ne të shohim gati se si do të shkojë kjo. Dy kolegët mm. mm. i kanë planplotosur uh, fletët e tyre të letrave dhe do të shikojmë uh, nëse janë uh, d'accord mm. Me ty apo nuk të njohin dhajsh. Mirë, për edhja e parë për ty jeri është kjo, dhe për dëzgjidhjet ishe Cristiano Ronaldo. Pa, ti isha unë. Po, mm -hmm. ishe, ti ishe Cristiano Ronaldo apo profesori Stephen Hawking. Mm hmm, hmm. Atëherë, duke qenë se un kam studiuar për fizik, normalisht <të> do të zgjedh profesorin e fizikës. Stephen Hawking. <të> jo Bukuroshi Ronaldo, por Stephen Hawking. Ëh, mm -hmm, një mendje ndritore. Një okay, mendje ndritur Ronaldo ka <të> Lek. <të> shumë shumë. Po <të> jo, jo saktë, jo <të> sa Ronaldo. <të> e rëndësishme është se ka një mendje okay, uh... të sund. Okej, ne jemi dakordshëm. Atëherë, ëh Yeri zgjedh një burrë 70 vjeçar të martuar dy herë. Zënë <gjellat> <De, dhele>. dhe <gjellat> jo, dhe joi një djalë të ri yll futbolli që me profesorin jemi afër edhe me ditën e lindjes sepse ai ka lindur 8 janar, ai po profesorin. Pr Flas pr pr kështu. Uh, a do të zgjedh njëri prej tyre? Një Unë me profesorin jemi afër. Unë kam lindur 13 janar, ai ka lindur 8 janar. Keni shkuar të dy të 11 janar në shkollë, po? Mirë, okay, dakord. Yeri bën këtë zgjedhje më ish dashur. Hojta, bravo, bravo I visjet mendin e ndritur, profesorin Stephen Hawking Një il futbol i ta shumë Një il futbol i ta shumë Gjabim, jabim, jabim Nuk i një fare i erin atin Qe do i erin Ronaldon? Që i duhet? Ti këto do t'ja lash, ti këto Gjelarë të thia? Apo do meni në i grua? Unë duhet të isha, thia i, apo jo Do më shërbejti? Do më shërbejti? La Gori e vastardua dovare. Do të, do të, do të marrim malli për një shëtitje. Së kam lexuar ai shumë për jetën e tij, kështu që jamë mrekulluar nga jeta e okay, tij po ndaj. Mos kam lexuar asgjë për jetën e tij, më thënë drejtë, gjithë mm. ai kanë parë televizion. Atëherë, <laughs> shikojmë se çfarë do dhe mm -hmm. të ishte zgjidhja më e dytë. Ëh. Të pish çdo ditë Ndoshta në ngjes, ndoshta në drek, ndoshta në darkëzit e tikon, nuk ka problem. Një gotë me lëng plerash. <laughs> po të kish. Lëng plerash, si mblidhet nga, e ke parasysh nga aja. qeset e kazanave <laughs> të shugur. Oj. Po diqësh atë këtu në. Hajde fantazi. Mundin plerat e shtëpisë tuaj, por ka. Është çesja e grisur.com. Ose s'ka mburrë deri në fund i koshave. Njëri ta është një pjatë me plerë. Të një përgjitë, të marrë edhe konët një të një të një të një po, po, të një uh, Plerat unë i zgjedh, apo janë të rrasësishme? Jo janë të rrasësishme, njërë është një silajsh pleras, dhe nëmën është diska që... Po temi janë plerat e guzhinë, në sirri Po, plerat e guzhinë mund kjetë lëgura patatesh, atje lëvosh ga vezës E po pëtëj, më si përmën të lutër E po pëtëj, më si përmën të lutë Atëherë, ieri të pish një gotë me lëng plerash apo ta hash një pjatë me plerash? Si okay, po po zgjedh po pi, më duhet pak më lehtë si formë. Okej, dakor. Ieri të pish për herë të parë një gotë me lëng plerash, më shndaj zonë një, një, një, një gotë në ditë, nuk të bën dashkëq. Një gotë. Bravo, Olta. Esaj, që mos futem më për gërmas. Bravo Olta të lum. Një gotë me lëng ka thënë. Dobë pyetja e fundit. Pyetja e fundit. Ieri. Dilema e fortë daga. Ç'i shpikur është kjo? Do ta zihje, të bëheshë ga ga ga ga ga. Apo çe çe? Apo, ehm. Apo, të kishe strabizëm. Strabizëm. Strabizëm. Domethënë, tek kuptoj çfarë është. Strabizëm. Do zihje strabizëm. Okej. Yeri zgjies strabizmin me ish dashur dheolta. Do mbaj ashtu. Si gjithmonë. 3 për 3. Me ajo edhe ato. Altini? Tamambaj goja. Oh, ja, po, ja, goja. Ja ja ja. Ja ja ja. Një Holta e kanë gjetur, Holta e kanë gjetur. Jeri do që oh, po, po, po, uh, të bëhet. Profesori, profesori Stephen Hawking do uh, që të të pië një gotë. Do të pië një këngë. Tani profesori profesori Stephen Hawking ka vëshiminun që ushimin e merr me Pips, që është goja me plishe, prandaj goja me lëng plera është më e përshtatshme për ty. Tani ai nuk pim plera, po ndesa. Jo jo, po them që më është nuk në këto zhëtet e mia shkon. Dakor, vetëm që edhe syze bank, kështu që jam drejt. Apo, teoritë kuantum, quantum theories dhe ato gjërat e tjera do do të esin përpara. Do na çoni do na sjoni përpara. Bravo Iri. Mirë, faleminderit, faleminderit. Po, ndërkohë që kanë thënë se Panama, ish dashorish më në jug nga Hondurasi dhe Nikaragua. Po, dhe kanë thënë validi 081 mbaron numri fiton 2 bileta për emri valid, valid. Si valid. Po, bën. Ëh? Çu vlen pra? Po, po. Oh, it's a valid question. Dyrko Erioni ka thënë kosherë bletësh mm, Kosherë bletësh është, Oj, oj, oj Një sekundë Apo um, jo? Nuk jo di? Jo, është, është, është, është kosherë bletësh Fitonë dy bileta Saks. për në Cineplex Bravo, i qovë, kush ishte kë? Erioni Erioni, ja ku kam tu Erion. është një kosherë bletësh më gjithashtu Ne kam shqipin në unë që ka shumë aktivitetë Se me ziti gjohesh në, në gjithë to Bletë, një rejë madhe me bletë Gjithandej, bletë un billet paska <laughs> Okej. A Rosealti. Ne wow. largojmë nga Goseria Pack. Ndërkohë <laughs> që kemi dhe fituesin e fundit Anison për lojën sa e njohim dje, fiton një kontroll të plot nga Spitali Amerikana. Oh, oh, yeah. Anisa e Njëjerin. Po <laughs> sharaadion, Holta? E kemi zonë? Ishte etiketa e ka i gjetur Eli. Bravo. Eli. Etiketa. Mm -hmm. E ka gjetur Eli Mishdashur, etiketa ishte fjala e gocave. Të gjitha rrobat e kanë këto ato. Këto janë Mishdan, Lazer Force, janë të mbushur. Po, po, po, po lori është shumë i dhënë mbas mbas etiketave. Sta collection ekskluzive. <laughs> është këshum, por më ndaj shikoj Dolce Gabbana, D&G, e kemi Versace. V. Gjitha të gjitha ato gjëra këto, si quhen ato, brand. Nisa, okej, a e se së duha të më fjallë të qia Se Lori, në faktës është e vërtet Nuk duham të shpifim dhe Lori Lori nuk është i markave Nuk është shumë i markave, jo Nuk është artist Nuk ka rëndësi, edhe kopjuar dhe originale E ka një etiket Vetëm trikot e leshet që thuran Gaj gjushet, ato nuk ka një etiket Ato, ah, sa të bukra kanë qënë ato So atinim dërën Si ka shumë më më më më më më më më më më m Si jse uh, mëngjes hyç sot goda me lengëve. Shumë shëlsam. I kim, ndryvojm për ditën e sotme do të ritakohemi miqtë dashur. Ju fitoj datat 22 dhe 23 dhjetor do të kemi maratonën e dytë të klubit, kështu që mblidhni libra Londra dhe rroba për fëmijët e paprivileguar të Shqipërisë. Silleni ato të gjitha këtu në klubin e mëngjesit, ti shpërndajmati ku ka nevojë. Harold vjen tani me Iron Care. Ciao. Ne u pavshim, kalojë të bukur.